A'udhu billahi min ashshaytanir rajim Bismillah arrahman arrahim Inn alhamda lillahi nehmaduhu wa nasta'aynuhu wa nasta'aghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shurur anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdihillahu falamudilla lahu wa man yudlilhu falamudilla lahu ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasooluhu amma ba'du Të gjitha falëndërimët më të plota janë vetë për Zotin tonë, Allahun Gjelle Gjelaluhu, për shëndetjet më shira begatia e Zotit të gjitha të grumbudhuara të këmëj mirë i njerëzimit Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, mësue si njerëzimit më, më izgjedor i Zotit e bareke vë te ala dhe mbi shok të ti besnikë dhe mbi familën ti të, të ndërshme, mbi gratë të ti të paçta dhe mbi gjithë muslimanët anë e kambotës, të cilët të ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë deri në ditën e kiametit. Të ndëruar gjëmatlim e lejën e zoti Gjellë Gjellë Luhu, dhe të vazhdojnë në në zingjirin e ligjarata dhe derseve tona mbi shpjegimin e lidhjes në mes besimit dhe tërbijes dhe edukatës, Kemi fillu një varkë të tituluar se besimtari që ashtu që shibeson Allahu Gjelle Gjellaluhu duhet një kosishtë dhe të bëhat të rbije, të edukohet, të gdhendet dhe t'i këtë hije prezentimi i besimit, t'i këtë hije levizja e ti, t'i këtë hije heshtja e ti, t'i këtë hije të folorit e ti dhe gjdo hap i jetës t'i jetë në harmonime ata qka i ka besu Allahu të bareke. Kemi fillu një varkë të tituluar se besimtari që ashtu që shibeson Allahu Gjelle Gjellaluhu duhet një kosishtë d Kemi thanë se besimi dhe tërbija ndahat në tri kategori Tërbija me zotin, tërbija me pengamberin, salallahu aleyhi vesellem Dhe tërbija me njerëzit Dhe kemi thanë se njerëzit nuk janë kategori e njët Ka të, të daluar, prej tëre i pari i cili meriton respekt Dhe duhet më kanë i kujdeshëm, është prindi Dhe këta prindi nuk janë të njët Në ona ka për parësi i para babës pastaj vem baba, pastaj vijnë të tjerët me radhë, e kështu me radhë. Dhe kemi thënë se Allahu xhelo xhelaluhu çdo kujtojë ka dhënë hakun e tij në në Kur'an. Nuk ka mundësi Allahu më pas tonë respektojë nën më shumë se babën e të ketë meritë baba më shumë. S'ka mundësi. Nga sa Allahu xhelo xhelalu i din njerëzit dhe neva na ka krijuë dhe e din se çdo kujtojë na kenë hak dhe borx më shumë. Pastaj kemi vazhduar me raportet e tjera dhe edukatat e tjera derisa kemi ardh tek ajo temë që سنت ta diskutojna sot, dhe, dhe asod, ajo është Edebi i Hoxhës, me Edebin Karzhi Hoxhës. Pra, folëm para disa legjëratave, Edebin xhami dhe jashtë xhamie. Pastaj pasi pasi dhim xhami, kush meriton respekt më shumë ti? Djetarët kanë thënë, i pari njëri i cili më ritanë që të kemi raport ndajti me të mirë me raport që shikohi e besimtarit, është Hoxha. Dhe para se me e folke temë, neve e prezentumë vlerën edijës dhe Hoxhës që kur ti prezentojmë pikat e raportit, mos në dukën të qëtet shme, po të jenë të jenë të kuptushme nga se thamë se Zotë i onë Gjelle Gjellar ju ka thanë shumë lerë. Andaj sot me lejnë e Zotë i Gjelle Gjellar ju hu, do të i përmenjë mi pikat si duhet me usilë me, me hojën tanë, me mësuesin tanë. Para se mi përmenjë pikat, duhet të sëqarohemi se, ketë këto pika që i kam përmenjë ulemate vjetër, ulemate sahabeve, tabinve, tabitabinve, Nuk e kanë pasë për qëllim se ogja është i shenjtë, asë njëherë. Ata i kanë përmend në këto pika që shështu duhet musil me, me mësusin tanë, me ogjen tanë, po kur se kanë pasë për qëllim sa jo pengamberë, asë njëherë. Pra, ta kemi parasysh gjithmonë, qdo pikë që do të të përmend nëmi, kështu duhet, kështu duhet musil me ogjen, mos të kuptojmë se po e trajtojmë një të shenjtë. Por moshtëria nuk i djun posht këto. Moshtëria nuk i djun posht këto. Andaj do tham se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u sti dallu me këtë llafen aty dal prej feje. Mi thani aty, "Jo, të mirë e ki, unë pak më mirë se ti dal prej feje." Mi than, "Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në prezencën e ti, po. Po mi than." Amma me ngrit zonën për me ta Shkojnë pund Edhe mi apranumi thonë Po, mirë për po me përtit Shkojnë pund zotin aruj Andaj Allah u gjellë u ala tha Mos i ngrit një zonën të juve mbi pengamberin Salallahu alaihi wasallem Andaj ajo është i veçant Ajo është i veçant Ndërsa hoxha nuk e ka gradën e pengamberin Po për shkak se të mësën për pengamberin Të kalë zonë për pengamberin e ka morë ata qëka e ka e kalon për nga mberi sëselem si trashegimi, atëherë, si ndërmjetëtës i si kësaj rrugë, Zotë i ongjellivarja ka donë disa, disa etika dhe disa raportet e cilat besimtari duhet i këtë parasyshë. Andaj, të jemi të, të qartë se nuk e kemi për qëllim shëntrimin dhe paga bëshëmërien, nga se në emër të paga bëshëmëris dhe të mos shëntrimin do njerë shkejlën gjëratë. Pro, njerëzit shpeshar ka mund që, po a gabon, gabon. Pastaj kjo fillon dhe i rritët doza dhe vaditët kjo, kjo retorik dhe filloj njerëzit me, me izbri gjërën nga niveli vetë. A gabon, po gabon. A sja si qëllon, po sja si qëllon. Edhe filloj njerëzit me morë këta mesen të letë. Anaj, Ibnul Gjemaa, Muhammed, Ibnul Ibrahim el-Kennani, Allah e me shërofë në këtë libër dhe sënë e ka titullu e, mbi edhejpet dhe raportit së ndu të këtë njeriju në ilm dhe në die ka than fi adabihi maa wa wa ma ashejkhihi va kuduatihi va ma e gjibu alejhi min adhimi hormatihi kaptinën e ka titulu kështo edhejbi me hojën e vet dhe ata të cilin e ka model irnek dhe qka ka përrej hirmetit të madh ndaj hojës e ti hirmet përdoret në popull dhe jash për qëllim Respekti Dhe digniteti qka Qka e gëzonaj në, në shëshri Këtu ka thonë Shekhi hiua ku duheti Hoxha i vetë dhe Dhe cili Dhe modeli ti Pre këtu kuptojnë një meselë Nuk mund është ketë mi pasa gjallar Andaj djetarët e ka nda Se këto pikat të edepi Qka të të i përmenmi Së mund është me ketë mi bo Nuk mundosh me krejt me bë. Po cilin? Çatsha e ke zgjedhë me ndjek, me nguh, me armor fetfan, me armor fjalën, më mësut e aj. Nuk mundet tash për shemb, kur ti dëgjojm këto raporte për Hoxhallart, njanit ndalet ja rrugë thot, a e dit ti se ndajojë çështë kështu, ulu këtu tash, nuk shkon kështu. Nuk e kanë posa drejtator këtu për çëllim. Po për çëllim? Sheyhihi që wa qudwati. Çatsha e ke marr për hoj dhe e ki model mora me pos di kanë model pa tjetër, do mos doshmërisht kur të piti të shkampenjik që ta përdryshe njeri ju nuk gudzon me shpik nuk gudzon me fabriku nuk gudzon me thonë se une vet une vet i di sejnët une vet i këmsu sejnët jo, kështu, nuk, nuk ka në met kështu. s'ka në met kanë mri ju le ma lartë kanë mri ju le ma lartë Dhe kër janë pytë se kanë ndjekë e ka përmenjë të hoxën e vetë. Edhe ulemate këtër me dhebeve, që to ka i kam mush me, me, me pasus, nuk e villu nga i buhanifja, imam Maliku, imam Shafiju, imam Mahmedi, këto i kanë hoxëllartë e vetë. Dhe kur pytën këta, kanë e ki hoxë të që? Që kanë, o, ki të që kanë, do më dhëmë, e kanë në pasë në kanë imam. Anda i kanë dhëmë, rruju, Mos të kesh imam Rua ju, mos të kesh imam Nësa neve se sot themi Ata kanë thanë, rua ju, mos të kesh imam Në dojnë, rua ju Mos tjetë interneti imami jatë Kër të nalet bateria, shkon imami Kër të nalet rrima, shko imami Ska mundësi Imami e tonë me ti Të mëson, të jep edet, të jep urci, të jep kuran, të jep sunet Ta mëson rrugën e pingamberit Salallahu alaihi wasallam Ka thënë el ewell Raporti dhe edebi par Me hoxën dhe kërqi Nësusit të cilën e kësë gjithë për model Ennehu jenë bëgjilë të talibi Enju qëtë dimen nadara Vë jësë të khirë allahe Fimën jëqëdhul ilme anë Ka thënë edebi par me hoxën është Që kërkusi I fes I dijes i, i, I sunetit për nga më berisë sëllem Ka thënë duhet Enju qëtë dimen nadarë me këshirë mirë njëherë me këshirë mirë o jesë të khirë Allah ha gjithë mon ulemat mon men, kjo është regull të ulemat ta jepë sebejpin dhe thot lutë Allah e mërë sebejpin dhe i lutës Allah e mërë sebejpin dhe i lutës Allah s'ka mi lutë Allah pa e mërë sebejpin Allah i ka cëktu sebejpin po të ka kap etja apo që me thona i jo, uj, që i durët jo pje ujë që për uj, bismillah për uj, jam i uritur, që bukon? Ha? Kur dujsh një kujtë, që bukon kër e ki? Nevojat janë me sebepe, s'kha mund të i lutë e Allahun, jo, për uj mësane, ban bismillah dhe thuj, elhamdunillah, për këta që të ka thonë, Allah u gjellë dhe lutë e Allahun, me të furnizu prapë, dhe me të bo mira jo, këtë të sënde, du të një pas të qarta, andaj, shikon mirë, dhe lutë Allahun, për çka? të kush do me morë ilmi. Va je ktesi bu hasen al-akhlaqi wal-adabimin. Prej kujt ka me morë tërbijen dhe prej kujt do të merë edepin. Pro njeri ju, kur të zhetë dhika në hojë, do të mi basit katër. Ese ka mundësi, mu bo mjerim. Ka mundësi, mu bo mjerim. Andaj të parët kanë thanë, këshirë një mirë, këpikujë ku, mirë një dijen. Sepse dija është fejë, Efaj apo përjetsi Xenem ose Xhenet. O ti thu, çfarë më ngarkuve këtë mohabet? Një vetë fa, një vetë fa edha një dit për e dhan një ditë për ditë çoqvet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Keni dëgjuar rasti të dë dë gjithë. U bó xhunop, kishte plagë. Plag për plag luftës. Dhe i thash u vetvet, a ka ne lecsim? A dheni diçka? Se më më e përdor ujin e ftoft këtu, muj muj me pas pasoja. Ata thadë, s'ka gjunubi lahët. Këshirë në diqka, gjunubi lahët. Edhe u lajtë, edhe vdëqë. Dhe jale mërumë për nga më berinë, sëllëm, ha? Tha, kateluhu. Ata e kanë vra. Ata se kanë vra, realishtë. Qështë e vra të njëri, kërëtë, që, qëko e ki ujnë, nja, s'ka, o, Allah, pa t'jë dërmë. Kateluhu. Kateluhu. Zotë i vraftë. Val, se valë, se di duko të kurgjohajot, qeko e ki ujnë, mirë po të zotë i kushtëmë, edhe psa i ka pasë me dekë, kadera ka pasë që ati, edhe të jemun me paskorë kishë vdekë, mirë po, nuk i këpërgjëtësia këtire që i ka ndanë, fe të fa, adhe besoni dhe njëri ju duhet të jetë shumë, shumë si qelë në zxedhe në hoqës të tina, u aljekun, in em kënëmim men kemu let e hlij e to, dhe leta lype, ata i c në hojgjallak. Va të haqqa ka të shef e ka to. Dhe ja do të mirëm. Pra le të gjej një hojgj, që ka thotë, këma do të mirëm. Nuk ma jabë diqka, qëllimisht. Nëse e përmendë, në po më hojgja ka bon. Po ku të gaboj, esë të kaqu, ka bim, që ajë pëtëm me qëka të ru? Jo, jo, ja ka huqë. Mirë po të e ndjenë, që kësë ma do të keqëm. Si të veti, këm uret me gabu. Po, ki maksimumin do me dhanë që kur të më dhojë e banja që shtu ki përdo që shtu mu këmë ma e mira ua dhaharat muru eto dhe t'ket burni dhe t'ket burni nëse pa burria mundet menzit se ndetë liga pro duhet të jetë i bur dhe burria të sahabot është përmend në kontekstin e edhe moralit që jetë i moralshë nëse Allahu Gjellë Gjellë ju nësorën Jusuf që ka ka të zëpër Jusufin? Burri Jusufi u provoku për e një gruje dhe nuk ranë ta u burgoz veç më së me ranë ta Allah u gjellohane kër e ka përfundu këtë njërë që ka thonë wa ma arselna min qablike illa rijale kër e ka përfundu njërën njërën e Jusufit ka thonë na parateja o Muhammed s'ke na dërgupe nga mërë vetë se burra si kush, që e si Jusufi, kanë dhënë dhjetarët, kërrejt janë kanë si Jusufi, po Jusufin e kemi, e kemi shkoqit si njari për me ta dhënë ti model edhe muslimanve, që që shtu rrihet burri, pra burria ka shumë kuptime, ka shumë kuptime, po prejkë burri, që ka e përmenin, muru e është morali, është edhe morali, ve uri fëtë i fëto, dhe tjetë i njërë për njëri mërë, i cili nuk e prek të ndalumën. Një vallallakë di shumë ta. Nuk ka, nuk duhet nuk duhet më kanë oxha kështu, si beson atë këti. Të mund jo. Është plotsua ifatu mbrojtja, pra janë njerëz të sigurt nga nga sa kë kë nuk bën gjëra të liga dhe të flliqura. Wakan ahsana ta'lima wajad at tafhiiman wasaj nëse ka mundsi i thot më e jetë edhe çai ja letson kuptimin, ose ka oxhallar dorsta takvalian to dit, dorsta janë të, të devotshëm të dit, ja do shkollum të dit, i kanë diën të dit. Po diku shto këtu çka t'ju e marr bash, këtë tjetërse marr. Këq mamma masharan mir, kë këdo kë kë kimi e sharon, ose njëjtën e sharon. Një meselë. Mir po lot çë una kët se marr bash. Këtë tjetrin e kupton. Dhe kjo ka ndodhur në histori. Kjo ka ndodhur në histori ka këtë hozë njëtën meselë, Shekhu Islam vë të imija, se morrin vësh njërzit. Heç nuk e morrin vësh. Shumë shtirë e morrin vësh. Ibn Kajimin të gjithë e morrin vësh. Tështi lejt. Dere sa thuët se Ibn Kajim e Gjozije është ngrit me thjeshtzimin e ilmit të ibn të imijes. Pra e ka dhe njëzën matë lejt. Dhe kjo është kudrat i Zotet. Allah u diku tja jep me shpegu mirë po tjetërit e mangësatë. Wa la yarghabu at-talibu fi ziyadati al-ilmi ma naqsin fi wara'in aw dinin wa adam khuluqin jamilin fa am ba'd as-salafi hadha al-ilmu dinun fanzuru amma ta'khuduna dinakum fa adha nasaqaa ilmin dha kafeyan atar nugduat ce me elarguun ga marriya diis nasaqad dninoksanlok do bono nukos nukos nuk i ploti persosur ne devotshmori A nuk është i më Mahmedaj A së nuk është e boha nife Do më thonë Moslip kategorit fshtira Të rana që kanë mëri shumë lartë Që me mërë Nëse ka pak në kësan lëkë Në devot shmëri Apo nuk e ka pashatë Khullukin gjemil E ka si edhe ndoshtë a jot niveleve E burera nuk është aj Mirë po Ka në kësan lëke Ka mangësi Në një nërvëzohet Në njerë Shetësohet Nuk të banë qefin tijë Mbi pse nuk nuk nuk nën kupton me Elan Hoxha dhe më mor mës më mor fejen prej tij. Wa li ahdhar min at taqayyud bil mashhurin wa tark al akhd an al khamilin. Dhe letket kuides ku ta zgjedhë Hoxha, mos fokusohta ato shka ju kam rënë nomi madh. Si mos ke dalë televizor se ngajone. Edhe nuk bën kështu. Dot më xhirohen. Si mos ta njohin këtë dunjë, unë nuk e marr rukmunut. Adisa Hoxha, e sa alimi janë në përstetit arabe nuk kanë emër dhe zërë. Së kanë emër. Qoshtu, nuk kanë emër. Adi sa janë të shtipur. Shtetit arabe janë të mbushur edhe burgjet me ulema, me dijetarë. Dhe atyre nuk i humbë vlera dhe ajo, hirmeti se i kam shenë. Jo, po ata e kanë dijen, e kanë khullukin, e kanë tërbijen, e kanë fejen, po së qanë njofshëm. Andaj dhe doqa, ruju mos qetvec te dal i dal haptaze kit dunjoja nje jo po ne tiet se ko kushte te plotesume faqad add al ghazali w ghayruhu thalik min al kibr ala al ilm w ja'alahu ayn al hamaka dhe shum predietarve dhe gazaliju that e ka permend tekstualisht se ai i cili thot unë e marr veç ato shka e njohin ke dunjoja thot kjo ahmakluk menjetrasi Nuk mësona ishka do mukon o gjajtina e ka mushkit dë njojnë me me famë. Pasta i thot leta logarit i njëranësën sikur i kja nga luani. Leta logarit i njëranësën, pa dijen sikur i kja nga luani. Luanë, fë inëhu jahrabu min me khafetil gjehli, këma jahrabu min al-esed, walharubu min al-esed, ila jahnefu min delalati men jedulluhu, ale l'khalasi ka inën menken. Thot, i njëranësa është sikur bisha, sikur Luanë. Thot, leta logarit, i kjem prej njëranësës i i kjem prej Luanët, thot, aj qka i kpi Luanët, kush i thot, më shëfu qëto, nuk, nuk e refuzonë qi po kurjeto ikë, e dikur shto çojat dje hense pshton, ai thon jo tipit i se ja ti marunë, e po pritë lohen. Pritë lohen ose tipit i se mar. Pra, njeriu kurrësh puna me pshtua. Kurrësh puna me pshtua, për i zjarri xhenemit. Edhe dikur shto ç që çshto, mosu ban me një madh dhe më thon tipit i se marunë. Umara, desa është punë shpotimi dhe largimin nga injoranca. Pastaj thot voliet shtehid ala enjekune shekhu mimmen lehu ala ulumi shërrijeti tamamut tilarin pas të e thërë letë ketë kujdes që gjatë zxedhjes letë atë zxedhje njeri cili e një për shëriatin mirë e një për shëriatin mirë që do në një për shëriatin mirë shko në vetë, e vetë dyherë, e vetë treherë o ësë ta se di, o ësë ta se di o ësë ta se di edhe që ta se di e qka dhe dhe për shëriatit do më dhonë letë jetë njeri cili ës është plëtsu në ilmë, e dinë Kur'anë, e dinë sunetin, o, këti di për po qëta se di, o, këti qëta se di, atare nuk mund është me mërë këta model, nga se mozdia e te e përt argumentonë se nuk është hoqë, argumentonë se nuk është hoqë, ti nëse ki qef ata me po hoqëja, e me sejle tjetër, me inikëci me po po, mirë po hoqëja, i ka si fatët, e vetë e kemi përmendë në ligerata të veçantat, qka di aje, aje dhëtë mi di qëta, qëta, qëta. Nëse nuk i di dhe ka mangës, gjithë do kush ka mangësi. Por, nëse shumitën nuk i di, qishë më bështetësh? Nuk i më bështetje. A me duhet dhe të letaket të njohër shëriatin dhe që ka të bëje me shëriatin. Thot, walehu ma amen ju tha ku bihi min mëshejkhi asrihi, këthra tu bahtin vë tuli që ti maa. Thot, letë djetë që është i njohër të kë njërzit, se ki le dhënë shumë duhet ata që ka ti mësën për i ti duhet më kanë i njohër shiko, Zotë i ongjëllëgjëval nuk banë zullon ti qëka do me ba së ne banë me të njohë njërzit me diqka qëka Zotës ta ka vanë që për ditë zaba deri në këshamë thuju për ditë njërzit unë jam doktor, unë jam doktor, unë jam doktor për vetë se kanë me kesh njërzit me ti kur gjok ata dhe, dhe do gja letjeti njohër Në t'i da lezani, a këta Allah o e banë. Ki lexan, ki mësën. Do më dhëmë, në tjetë i njofëshëm të njërzit se ki mësën. Jon me fështivës, po po ki mësën. A, a ma ti, e digja e sashtë imësimit, po, ki qefë më konë imësimit, a ma ki qefë dhe hanështë ka dalim. A dhe le tjetë për atyreve që ka thonë, ki është zbarë të lexu, është lotë të lexu, e kështë të mëra. Në rëmër nj Pran Ebu Hanifës disa fmi Edhe ati pa dol nami Edhe do fmi thëjnë Qek i hodgjës ka falet gjatë natën? Edhe me ta ishte në zonësive të Ebu Jusufi Qka tha? Tha vallohi prej sonte Dhe eri sa të shkojtë Allah Une për natë kam u falë gjatë natën Në zonësive të pëse hodgjë? pas e s'du me m'dal emri me diçka shka se baj ha? ha, pas ka dal emri se si të falë në gjithë natën nës... nuk falë në gjithë natën pra unë e flenu, shmu i pa flet tha, po prej sonte nuk do t'alan amazin e natës gjatë ko pse, nëse njësë pas kanë pra, ose banu që është të qish po dojnë me t'njof njerëzit ose thuju s'jam qa i shka po m'njifli njënën, du është me me e s'gjevë pas thaj Ka përmejnë Nogja edhe prej argumenteve të tjera se si me edaluë, ne edhe kemi së qarruë në mënitër detalshme se si duhet me kanë Nogja i përgëditur në shkencët e shëriatet. E debi i dytë të se në ka përmejnë me Nogjen është e njenka dhe lishejhi hi fi umori. Dutë më nënështru Nogjes në qështjet e ti. E ti, ta ti, jëtë Nogjes. Umori hi në të të zonësit, kërkuesi diës Zhamatli. Në pra Zhamatli u duhet më u binj të Hoxhës, do të mëngu Hoxhën, do të mëngu dietën që tash ai ka zgjedhë, mëngu. Te tashka e ka, ka, ka përlotsuar kërkesën dhe e ka lutur Allahun o Zot, a a më merr fejtë ki, nëse që nëse e ka dalë që do të më morë ikosi fat ose do të më morë atëherë do mënguë dhe jo më u bë Hoxhë. Pastaj thotë: La yakhruju ar-ra'ihi wa tadbirihi. Mos dal nga mendimi i ti tij dhe udhëzimi i ti. tij. Pra, ka mundësi ndikush me pas një mendim. Jo të ndryshës e hoxha, e ka morë për një hoxhës qëtër. Në meselet që ka mundësi me pas një mendime. Por, në esenë qëtë që ka e ka model, dhëtë me engua. Nësë shto, Allahu Gjellole ka bo, Rënd, Beljekunu maahu kel meridhi me atë tabibil mehir. Ka thonë, leta këtë raportin me hoxhën, si ismutin me doktorin. Ha, njëri ju kërë shkën të doktorit, që. A e ki këtë, që çite dorën, çe. Ë ka commission, çe. Ktheu për mas, për mas. Krejën çojë turma, turma. Çe legojën, çe legojën. Ku i dështikët këtë në Shkop? Të shuj. Unë jam doktor. Aj, a, a, a ki mundësi mi dhan doktorri kështu? Pro, smuja të kadetirumë thanë, ktheu kështu, ktheu kështu. Praj çështu, mohu çështu, mos marr frym. Marr frym dhe ti thu ke normala kjo, doktorash. Ha, nuk i thuhu qka o të borë, sa shke me mua Manzere këmishën, u qela yeah, yeah. Kërëjt, nga se dhot Fe ljekun maahu ke lmerit Si smuti me, me tabibin Me mjekon Fe ju shawiruhu fi ma jëksiduhu Wa jetë harra ridhahu fi ma jëtemi duhu Ka dhëllet ketë kujdes Që të këshillot për punet Qka i bojnë khajr E dhëtë qështë duhet, a duhet qështu, a duhet ashtu E sa e ti qështë Ti e i vartë për një hurit e ti. Dhe le taket kujdejs, thot rridan, rizalëku në hoqës. Të nuk ven me tala u gjellëvala, por nëse nërvozoni mjejkun, qa mundet me bo? Mas pak ti mos me qëru. Mas pak ti, nësa është i dinjitaz me, me, me, me, me takvallëk, mos me qëru. Mas shumë ti me ti dhonë nga bimë. Me ti dhonë nga bimë i nikësia. Edhe nikësia uret, edhe hapa, ato kanë pasoja, Zotin Arrujtë. Andaj dhëtë letë ketë kujdes me ta. Wa ju baligu fi hurmeti. Dhe letë jetë që në shkon në skajtër respectit me ta. Wa jetë a kërrabu ilallahi bi khidmeti. Le të afrohet të allahu të izbojhës me ta tina. Wa ja'lemu enë dhullahu li shekhihi i iz. Le të dhije se me ju bindë hoqës e shkrenari. Ve kërdu'ahu le hu fakhrun dhe me u kanë. I bindër ndajti dhe i nështrum është mërrije. Wa rifa, dhe kërë është i thjesht me ogjen E kanë ngritë vetë vetëm Imam Shafiju Kërë e kanë qërtu Se pse të rrimë e ogjallartë Ka shumë modest Tu ukonë ogjën dhe zërë Tu ukonë ogjë imam Shafiju Ka nejtë lartë me Në edepë me ogjallartë e vetë Dhe kërë është qërtu për këtë mesele Ka thurë poezi Ka thonë Uhinu le hum nefsi fëhëm ju krimune ha, ka thonu në pëth, jeshë zoj vetën para tëne, e ato për ma ngritin lartë, u alen të krumën nefësullet i latu hinu ha, sën ki me ngrit një shpirt, nëse se ullet ha, së ngritët një njëri, nëse nuk ullet para ti që du të muull, u e khadhebnu Abbasin, ma gjelaletihi, ve bejtihi, ve mërtëbetihi, thëtë shikoj ebni Abbasin, jali në agjes për nga mberi sëselle, me و بيته و شpinevet ç'është pinevet për shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi vesallam al bait ahlu bait për për familjes pejgamberit djali i axhës abbas djali i axhës muhamed alaihi sallallahu alaihi vesallam imam familjar i pejgamberit sallallahu alaihi vesallam dhe far pozite ka pas se ka bodu opë pejgamberit për ta thot ja xhod birkabi zaid ibn thabet al ansari fa quraat zaid ibn thabet al ansari me devon evet ke e mont te devon dhe ja mont te hizmet devon dhe ka est te mont te zaidin dhe kur i thoshte zaidi o oh, djali abbasit familjar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mos e ti e me mall se une ti e me mall ma, ne barabar islam Barabardë në sahabi Amë të tije i familjes Unës jam i familjes Qka tha? Ha këdha umirna en nefalebi ulemaina Qështuna ju bojna i zmetu gjallohorve dhe ulemave ton Dhe thot Dhe shiko ibnja basin Se si qëndron të në pluhurin E shkretë të tirës Dhe në pluhurin E dhe në nëzëtësien E gadishtët arabik Tek sahabët e vjetër duke kërku ilmin Abdullah ibn Abbasi shonte te projtja e sahabeve të mëlloj dhe para e depit nuk trokiste në derë, sa ata dilshin për atë familjarën e pejgamberit e Zotit. Mirpo çka e prit te kur delaj për punte veta, a mungonish më katu diçka? Deris sa shum sahabe i thoshin, "O Ibn Abbas, po pse strokite kisha dal?" "Jo, kur dilsti. Kur dilsti çata ronë të veti." Po so, i thoi Ibn Abbasin me me xhollarët e mëdhej prej Prej sahabë, ka dhanë Ebu Hamid La ju nalu l'ilmu illa bit tawadu i Wa ilka usem Nuk arrihet dhia, vetëm se me thjesi Dhe dë gjim të vëmënshem Me dë gjumir Andë Allahu Gjellola ka bo shartë Të kuptimit Kur'anit Me julkis sema Dhe hua shahit Ku shngon me vëmënge dhe zemrën e ka për para Zemrën e ka Për para و ومهما اشار عليه شيخه بطريق في التعليم فليقلده وليدا رايه فخطا مرشده ان ف له من صواب في نفسه فذكرتي تويا هوجا مسوت شتو مسو يندريشه سايو اشكا ياب هوجا منسوش ما امير سايش كامونوا برويتي تشوسته ديبي تشا كامرمين دياتال وقد نبه الله تعالى على ذلك في قصه موسى wa al-khidr alayhi as-salatu was-salam. Do dalloje llëvon aqmsua se si sillot njeriu me Xhën me ndërmjet pejgamberit Musa dhe Khidirit. Pejgamberi Musa dhe Khidiri. Çai ka thën Khidiri. Nga zervec para mendon e skenën. Musa ulul azm. Pas pejgamberve zgjedhur. Prej pejgamberve me mës shumë umat mës Muhammedi sallallahu alaihi wasallam prej pengamberve qka e ka pozitën pas Ibrahimit dhe të këni numëri madhë i ulemave është i trejti i pe pengamberve pra është Muhammed është Ibrahimi është Musa a.s. andaj ka qëndru në katin dhe qilin e gjasht të zotit e bare kjo vete ara e ka këshilu i vetëmi pengamber e ka këshilu në Isra dhe Mi'raj dhe ky e katërta ka folj me Allahum kjo është e madhe e ibn Kalimi thotë kjo mjafton ka fol me Allahu direkt direkt ka fol me Allahun xhellahu xhellahu xelalu dhe ka shku te Hadiri me Mur'il dhe te shumica e ulemave qobollë mik mes çështjes së Hadirit a ka qenë pejgamber apo jo a ka qenë pejgamber apo jo çka i ka thënë çka kush kujt po i thot mir po raportin e ka respektu raportin e ka respektu Musës për i thotë, këtë të pozitëm Për i thotë Musës Dhe zra e dini Musës sa e ka trajtu Thotë i bënkaj me lëgjohëzije Nuk ka bo durim Allahu me një pengamber që i shka bo me Musën Shka bo Allahu Nuk e ka toreru Allahu një pengamber që i shka bo me Musën Ka vro njeri I kam shu njerit ngrusht Ka vdek Këtë të dozot falma, ta fala E ka e ka gjujt te vratin per nervozes. E ka thit te vratin. Alqa. I ka gjujt plokat per nervozes, kur i ka pa po te adhuru viçin. Dhe i ka thon o Zot falmase u, u hidhro, ka than ta falem. O Musa nuk nuk, nuk para mendo se ka trajtu Allahu xhel xhel. Xhel el xalal. Ka than o Zotun e potutna me sku ti farauni, ka than edhe une po vi me tie. In ma'akum auna ya ma yuva. Nuk ka i bon kai mi ko ka, pjesë të veçanë të trajtimit të pengamërë e thotë, s'ku mpanë Kur'an në histori, që që ka trajtu Allahu gjellu ala, Musën a.s. Nga se i ka thonë, in një stafajtu kelli nefsi, të ku më zhetë për veti. Allahu e ka zhetë për veti. Me gjithë se Muhammed e sëna më shmë bëllartë. Kitë të zhetë dhe vlezër, kur shkojnë të qështja me mësut e dykush, shiko shka i thotë. Khadiri i thotë, in në kelem të stati sabër, me muhe. Ha, dhe me uluvi kadri Musa. Me gjithë kadri në Musës, Kadir i ka thënë, ti, zduran. Kush zduran? Kush nuk duran? Musa? Po, nuk duran. Dhe s'ka duru. Nuk ka duru. Dhe pastaj, me e madhe se kjo të të hoxha, nuk është kjo që i ka thënë, s'ki me duru. Me e madhe se kjo i ka thënë, mosum fol hiqë edhe mos vetë. I ka thënë Allahu në Quran në gjuhën e këdirit Fa la tësëllni anëshej'in Hatta u hditha lëka min hu dhikra Et ti si dhvish me mua E ka dhosh më shku me ta më mësuh Ka dhon si dhvish me mua Mosëm vëtë dhejdi sa hundë të kaldoj tije Mosëm vëtë dhejdi sa hundë të të të lemroj Kësëka argumentën dhe zërë Për raportin e madhë që e kanë basë me mësimin E trejta Prej e dhebëve E njëndhura bi ajnil iqlal Wa ja tëqida f ka thënë le të mendojë o ojën dhe të shikojë me sirin e madrimit. Nëse shikojë o dojëja, mësusi, djetari, me sitë përullur, me sitë, a, kusha okay. ki, nuk mësoj njërzit. Nuk mësoj njërzit. I pari që ka këshirë kështo është iblisi. Iblisi është prezentu me mësu prej ademit ka refuzua, me lachet ka mësua. Me lachet me vijit të mësim, Blezar. me vijit të mësim. Allah i thëtë qëtoj emra si dina që ademi e u kalëzan qka fan tina kim suneve të kim suket e morna dhe u në nështrun ta tasha u bindet po fes gjudu lehu binis e qde i blisit ama akun toli es gjudali besherin khalekte u tine us i bis e qde këtina se ke kriju prej prej loqit andaj kjo është edep i qjellë dhe i tokës nuk është i tokës është i qjellë dhe dhe i tokës andaj duhet me shiku me syrin e madhrimit dhe duhet me besues se është më i plotë ti. Duhet me besues se është më i plot se ti. Fa inna zalik aqrabu ila naf'ihi bi se kështu mund të përfitosh <të> jo më shumë ti. Nëse dëutë, unë bashkë bëngoj hoxha Muridi më shumë se ai, ama, ha? A fiton këtë? Unë i di këto mesela. Nuk e psou këtë vëllai. Mësohet kur thush hoxha di më shumë se unë. Edhe çka e bashk, di na bashk, ai e di pak më pak më larg. Ai e di pak më larg. Ibn Qajimi, thot, edhe me dit ma mirë se t aj, aj t'ka para pritë o e dit para tije. Andaj, kër e ka diskutu këtë muhabet për të qështën e shekhu lë islamu të imijes, edhe diskuton se a didit qka, qka shekhu lë islamu të imije e ka gabue, në mededh i Gjuselikin, thot, po. Po, thot, une, didi qka, qka i bëndë të imija ka gabinu. A ma thot, që kjo rruga shka unë e kumëri ajma ka mundësu ajma ka mundësu me ditë dhe unë qëta shka ajsë e di ajma ka dhonë mu filimin dhe unë e kumëri këto andaj duhet njeri ju me shiku me me sirim e madrimit dhe disa prej se lefit kër kanë shku e të hoxalarët me mësu kanë thanë Allahumë mëstur aji be shekhi annih valat të dhji baraket e ilmi hi annih kër kanë shku të hoxalarët kanë dhonë sadaka Dhe kam bo doa, o zot, mbloje, mbloje hoqën dhe mbloja të metat dhe ma mundëson të marrë ilmin për e tina. Pro mbloja të metat, jo shploja, mbloja. Nëse ka ditë shka që ka duhet më mbluhe, duhet më mbuluhe. Nëse besimtari është premtu se nëse jam blon një muslimanit të thjesht, Allah o jam blon ditë në gjikimit, para me ndo me, me njërzit më të lojtë. Më me nga meri sëse më ka thamë menë se të ra Muslimen fi dunja, se të rahu Allahu Fil akhira, ka thamë kush emlon një musliman Në këtë dunja, emlon në akhirat Allahu Po të e di di kush se atë e bo një gjuna Po thupë emloj Allahu të emlon ditën e gjikimit Mësë me tashpallorës dhe njëtë qka Veshti e dhe Zoti e dini Ta, ta, ta, tarun Zoti jonë të bareke Va te ala imam shafi'i'u këntu asfahu lëvrakët bëjnë jedejë malikin safhan rafiqan hejbeten lehu li alla jesma'a waqq'aha imam shafi'i'u kadale shfleto isha libra mëstanija imam maliku këtë gjurë më ha ha, shkën është kjo gjurë vëzër kjo gjurë mështë kjo është shumë një një gjurë, shumë e vogërë Ka famunë kadale largojsha mos tani Imam Malik. Ka thon lapsin ngadale gdhenca mos tani Imam Malik. Ka than Rabiu. Ka than Rabiu nxënës i Imam Malik e Imam Shafiu. Tash, shikoj, xhallar për et e posht, edhe përpjet, edhe për posht i njëjti edep. Thot Rabiu, pa she Allah. U invike mora me pi kur mu pike kër ishe për para hoxha, në dike marë me pi uj, se i kisha për para hoxha. Ima me buanive ka than, në vjenë marë mu lutë për prinderit para hoxha larve. Me thënë, o, oh, Zotë, fali, prinderit para se me than, fali, dhe me shiroj hoxha larët. I ka than, pse? Ka than, aton, se ato me kalzuhën, që të rëto dhëtë me lutë për këta. Ato me kalzuhën, pro, a i sham ka kalzuhë është ma meritor mu lutë për ta, se sa këta për të cilët më ka thënë lutu për këtë. Kjo është ajo çka e kanë pas parashisht imamët e e muslimanëve. Dhe mbi këtë meselë Allahu ka shumë shumë shembuj. Mund al di kjo pikë ka shumë shembuj, kanë nuk i ka shtri ka shtëpia e Hoxhës. O Allahër kjo ju duhet ndoshta juve i bërboj këto, të gjitha janë në librat e muslimanëve. Kaont të spija vet, jo të shtëpia Hoxhës. Te shtëpia vet nuk i ka shtri kënd. Sikur me pas për para hoqës e shpijën e ka për para. Ka thonë gjenë mare. Kjo e konë e debi shka ato i kanë rritë zotë i onë të bareke. Vëtë halë Allah u në mundësof me pas e debin dhe siljet e tëre. E katër të dhezër është e nja arifelehu hakkahu vë la jenësëlehu fadlehu. Ka thonë duhet me adit hoqës hakin dhe mësë me arruë më rritat. Kale shuëbë, ka, shu ka thonë shuëbë, shuëbë, është muhadithi i cilë e ka e barë titullin emirul mu'minin e filhadith prisi besimtarve në hadith dhe ka po sahaba ka thanë kënë të i dhe semi të minë rëgjuli elhadith e kënë të lehu abdem mahaji kër e kënë ngupi dikujt një hadith jo dy, nja, një hadith pi për nga mberi së sellem a kima ka kalzu ka thanë ju kënë bëhe shërptor dhe dhe sa u kënë gjala sa u kënë gjala jo në shërptori ati për një hadith Dhe vetëm të pengamberit Sallallahu aleyhi wasallam Kush kishmi qenë dhe zërneve Mësme paskon pengamberit sallam Edhe hoxës e kishpo Sogjallakin mësme paskon pengamberit sallam Në krejt jenë arit në emër të tina Në krejt frimojna dhe Mbabi me të mlojnë në emër të tina Edhe kundër armiku tjena të mlojnë Në emër të tina Se e kemi prisë Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam Ne edhe ilmi që ne kam suajnë Ne kam dhe prej ersirave Andaj Allahu xhela ka dhanë sirazën Munira, i ka dhanë dritën e qartë, dritë i ka dhanë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Andaj na kërdym i ritnë mërtatina. Edhe ai cil i cili është ndër me ti edhe Atina ka hise të kësaj ngritje që do ka vë përpara Allahu te bareke o teala. Andaj diëtarët e selefëve kanë qenë për atë të Zot e kanë respektuar kët meselë, ka dhanë wa min zalika an yu'azima hadrat, ka dhanë për iksaj që ti të jetë prezente me madhrua. و يرد غيبته يغضب لها كظن ذا لا رفضون غيبتين قتيبات اج apo ne se ska mund silet qohet per mezhlisin qurtbot gibet hoja mustalera thu jo jo me gibet hoja e ne se ski mund si me dal qohesh per ati mezhlisi wa yambaghi an yadu lahu muddat hayati duot me bodu aporta sa ti djall wa yar'a dhurriyatahu wa aqaribah ka thande duhet me pas edhe kujdes për familin e ti, duhet me pas kujdes edhe për familin e ti, edhe për të afërmit e ti, edhe për të afërmit e ti, uaj e te ahë edhe zijarat e kabri, dhe duhet mësme arru e vizitën e varrit, mësme arru vizitën e varrit dhe mullut për ta, dhe me dasht ata mja respektu shokët e tina, e kështë omerat, kjo është edhebi i katërt me hoqën. Adabi pays lezor an yasbir ala jafwa tin tasduru min shaykhihi aw su'i khuluqin wa la yasuddu zalika am mulazamatihi wa husn aqidatihi wa yataawalu af'alihi allati yadhharu anna sawaba khilafahu ala ahsani ta'wil pays Allah zarosh c't boye durim pak nesako hoj avrasi nesieli ka than apo nda nje terbie te mangat ka thënë dhe mos të pengoj e kjo mishku pas, nëse e ka akidën dhe besimin e pashët. Husni akidët i hi. Nëse e ka akidën e pashët, e ka sunetin e pengamberi së sellem. Tash për nje, dë, tre, mangësi, nuk gjuhët. Njësa ajo e cilat e ka ofru shumë me më e mazat më i shka, po, po, po do me dalë të jesi penges për parën rrugës. Pra pengesat që janë dvogla nuk ligën për shka kër rrugës të mirë. Rruga nëse është ku qu dohet, nuk nuk dal për ni therr, për dy therr, për ni xhamë. Me thanë, ah po kshera? Kshera këtu çpon këtu. Çpon në pa po, ajo çka të çon është atje e mirë. Andaj dietarët kan thënë se kur rrugë me trëndafila, njerëzit nuk pyesin kur po shkojnë. Po kur rruga është me trëndafila nuk pyesin, po me pas xhempa eu del problemi. Never nuk duhet me pasket mos. Mos ajo edhe qandari u duhet me çein. A jemi duke shku që të këtë duhet? Si të jemi të shku që të këtë duhet? Atëherë, pëngesat e vëngële nuk duhet mi bërë pëngesë për me ndjek, hoxën dhe me largu ata. Vajtë e awalu efalehu leti jadhëharu enë së wabe, khilafu ha, ale ahsanit e uil, dhe nëse ka ndë një vejpër që duke ty në këndër tënë, është e mira, rajtë e ba një vejpër që thu, ndrishi është ndrishi i zgark thotiyet awwalah al ahsan tawil ia interpretim se aja ka mir apo bosh ka boni apo vogjis ka boni ai shloj pek el shoj pek i nuk nei ti ai nuk nei ti kam apiturpa e lazer kam prej turpave nëse ki os duhesh me mbrojt ndërrin e ti dhe veprat që duka prej porjas gabim çka duhesh me tha është e ka një të nëpretim e ka një së qarim për musliman të shkërku Jahfar Muhammed ibn Jahfar re një për të alijun radhiallahu an ka than gjenja vabitan një arsije kër do këtë i shka gabim pastaj di, pastaj derin 17 ka than nëse derin 17 si a gjenj atë arthuj e ka një arsije nëse di se për bëgat vlezër muabet për një musliman për njëri dhe dhe vëqëm Nuk është t'u mohet për një zullumtar kriminal, por është t'u mohet për një njerëz të devotshëm që duhet meja të interpretojë mirë veprat. Wa yabda'u huwa an jafwa at-sheykh bil-ihtidar wat-taubati mimma waqa'a wal-istighfari wayansabu al-mujiba ileyhi wayej'alu al-a'taba fihi alayhi thad kuptimin e gabuar ja prezanton vetes. Dhe bani istighfar nga mendimi i keq. Fa yastaghfirullah u bomdugu shoa Allah i mfal. Ha? E bom taubet e Zotit nga mendimet e qëjia. Kjo vëllezër vetëm më vetëm çetimet harrojnë dikush feja. Ka Saudja daron feja, dhe taret daron feja. Allahu Jellaluhu e ka caktuar që kur ti marr këta xhallar po tokos me u shkatruq kjo botë. Ka tham pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna Allahu la inna Allahu la yantazi'ul ilme intiza'a min sudurir rijal. Allahu nuk marr dijen me shkolmë për jo xhallarve. O laqin bi qabdil ulama. Amë Allah i merë rëgjallartë, i merë dhjetartë. Kur mos t'alahi Allah asë një hoqë në tokë e banë kiametin. Ako ka e lithë, e rejnë dikësaj bote, me dhije, me dhjetartë. Po, në momenti që ka s'ka, kur konë, kiametit. Kiamet. Edhe në monirë lokale, ku s'ka hoqë, është ba kiametit. është ba, kiametit. Andaj kjo është prej e debi që ka duhet me pasë ndaj hoqës së tina. Tho, disa prej se lefit kanë thanë, men lem jësbir ala dhullit ta'limi bakja umruhu fi imajet il gjehala. Kush nuk ban sabër me nënqmu vetën për në mësim, dhe të mbetët gjithmon imri ti gjehil. Va men sabara alehi ala emruhu ila izzi dunja u lë akhira, e kush ban durim në mësim, i kthejet ki në nështrim, në krenari në këtë botë dhe botën tjetër. Ka thana Abdullah ibn Abbasit, radhijallahu an, dhe lëltu talibe, fe azestu më të lube, subhanallah, Abdullah ibn Abbas, djali ajës për nga më verës e sëllim, qa dhët? Tho dhulil tu talibe, shumë jam në në qmutë e lipdijen, shumë jam në në qmutë e lipdijen, a ka më në në qmutë e lipdijen, a ka më në qmutë e lipdijen, se minetë hojës të pragi shpijës, pakmanatanati me prit me dal, ku dal e ajë mështë të, të rëke që dherë, A kama në nëshmim se me a hec devën? Devën vlezër, të arabët, pse ka përmend devën? Të arabët, devën e ka hec robi. Se ajnë devër rrë, ati ullur. Robi, ishkon pas, para devës, që i në sekunder një nevoj. Kështu abdullajbë një adas i ka shku, zedin një thebit. Thotë mirë po, a e zesë të më thlube. Tash më kërkojnë muë. Ndikur, unë në nëshmojsh aty i lipë vejnë të dijes, po tash përmë kërkojnë muhe. Të azezë tu, tash jam i kërkuar për i njerëzve. Pra janë këto ligje të Zotit në kosmos, në univers, nuk ndryshovanë. Në nëshmojsh për të ngritë. Në nëshmojsh për të ngritë. Djetarët kanë thanë, asë ma shumë shka njeriju e bindë vetë ndaj Muhammed Isai Sallem, ka hisën nga jeti Zotit Gjelle Gjelaluhu, wa rafa në lëke di krakë, dhe ta kena poziton. Çatsh moshum që ai ndjek Muhammedin alayhis salam, Allahu t'i hayat. Na ta gjen ngrit ti poziton. Ta tha Sheikhul Islam Ibn Taymiyah në mbledhjen e fatava në volimen e 4 duke fol për për plaset mes muhadithave dhe el ulbida, atyre të cilët kanë çim pre bidagjive, filozofë dhe kanë marrë me logjikën dhe kelam, thot bidagjit shumë nervozohen me muhadithat. Kto njeh që e kanë bos hadithin si Imam Bukhari, ju, Tirmidhi, ju, Muslimi, Abu Dawud, Tiylasi, Ahmadi. Por ball këtyre janë një klasë njerëz, të cilat quhen ehlul kelam, mirë me filozofi. Çka ka thon Sokrati, çka ka thon Platon, çka ka thon Ibn Sina. Ha, këto janë filozofë vërtet. Kto mirë me këto çka ka thon. Që era fafjale ka thon. Ço do të hakajo? Shembsoni do të doni rahat. Po mirë po i kanë ndonjë art shumë si armiq, muhadithat. Edhe thot nervozoam pse njerzit ju shkojnë pas çat çon. Shehri sahabet mia ia bë ndarjen. Thot nuk është se ato gjithmonë ja çollojnë. Muhadithat ja gjithmonë ja çollojnë. Mir po për thot për shkak se kanë fjalën e pejgamberit sa më veti. A njerzit doin më ndjek Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk e Muhamedit njoqse ka. Njoqse ka. Andaj thot për shkak se gabos me veti, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u ngri lart dhe kanë grita të barëke, ala, ka ngrit Allahu te bareku ve teala poziten ka than Muafa Ibnu Imran nje ne prej jënatave te selefit prej tabi tebeinve ka than methelul ladhi yghdabu ala alimi methelul ladhi yghdabu ala asatin aljamea kjo per ata te cilet thoin edhe ju flet vetvetja vet dhe u hip chefi dhe vetpulçimi dhe bekenisja edhe, edhe, edhe doin me bohet apo hoxhun me gdhënë dhoxën, me bojkotues e duhet me me botërbie këta. Thot Muafa Ibnu Imran, thot shembulli i atij cili është hidhur me hoxën, është sikur shembulli i atij i cili është hidhur me murrat e xhamisë. Shembulli i atij i cili është hidhur me hoxën, është sikur shembulli i atij i cili është hidhur me murrat e xhamisë. Ka thënë aq më shumë se ka hidhrohet, çaq më shumë e thën krye. Më timim bërnim shumë e krije, pse i lidhnum me ta. Çohem çoj. Kush ata krija? Mu raja anata. Ale këto i kanë trajtuar këta njerëz ulemat. Shikoj valla se kush s'ka nejt me ato xhallarëve. Çka bëhet me ta? Dhe shikata s'ka nejt me ato xhallarëve, çka bëhet me ta? Aç më shumë afër dijes, aç më shumë njerëzit nderojn. Aç më shumë larg dijes, në larg hoxës, aç më shumë Nuk, nuk, nuk kanë qysh me të matë njërzit. Andaj, në të kaluarën, ka qenë shumë e madhe. Khalifët, pushtetartë, janë idhnuë, i kanë mëshejnë o gjallartë, pëse se ka mësue fmitë të shpija. Ka qenë ata, një një prej talebeve të Ibni Abbasit, dhe ja ka që halifëja, ja ka që fmitë e vetë, ka tharë, që që to mësëmja ma mu pak ma veqë këto. Këto, këto veqë, e ki po disa njërës të dhe, O gja, mun më është me mësukurana ma më mu më vetë, se kështë do mu po atje të gabu a gjithë. A që të vetë mësëmi. Qa i ka thonë? A pa ja. Ka thonë, elën mi hanë gjami, unë asë ti nuk dhvi me mësue mëfmitet të ku. Që aprishim e simtarëve. Ka thonë, e ti nuk dhvi me mësue të të shpja jote, të pushtet e jote, e ku mëfmitet tu. Ka thonë, si dush, hajde që tu ku janë kanë arkrejt, për ndryshe, rrëqat i ku je. Kërë jo ka kalëzur lajimin Gryëzvet të shpija Qaj ka thonë thon, Qaj ko ka khalife, jo ti Qaj ko ka khalife, jo ti Se khalife është a i cili I ngohët fjala E jo a i cili Me, me zord lipët me Me ju të gjuhë fjala Andaj imam I më më shëfri e ju Transmeton se i është thonë Sufjan i më ujejnës Sufjan i më ujejnë është prej gradove të lartë të të muhadithave, ka thonë inne ka u me jetu nëke min ektaril ardët, ka thonë shumë njërëzim prej shumë shteteve dhe vendetve të tokës, ka në shku njërëzit me mur elmë në për të gjitha vendet e tokës të Sufjani, ka thonë dhe ti dë njërë nërvozohësh me ta ju për teta të tënve të të të ju shku e njëdhe hebu e jetë rukuk ka thonë edhe pak si të vazhdoj këtu kanë me të Kanë me të lonë, kanë me të praktisë. Fe kale, tha Sufjani. Pra, i kanë thanë ojgjës, po vinë njerëzit për i qështë dunjaje. Ti nërvozohësh. Ti nërvozohësh. Shekhe Albanit, sa për ilustrim praktik të ojgjalarve bashkohorë, kanë shku njerëzit, edhe për ojgjalarve tonë këto kanë shku, i kanë thanë, dojnë amenojt me tije. Ka thanë, për 15 minuta planifikoni ketë shka keni bo planë për pas 15 minuta. Kradhet pyetja që i keni prezantonë më shumë skam dhe kur u shvo 15 që ka thonë ukri. Shtash edhe dy miqtu më shumë sa da kapi mua. Mir po aty, s'ka libër që mposh shumë, e ka bot sakt album, e ka bot sakt album, e ka bot nuk e, e ka bot dhaif album. Prand kjo është ajo çka i, i ka ngrit njerëzit e mëlloj. Ç'i ka thonë Sufiani? Kur i kanë thonë, kanë më të laan, kanë më të braktis, ka thonë Humka hum idhen Ata janë ahmaka In tarakuma jen fa'uhum lisu i khulluki Akan melana ta që ka ju ban dobi Se une dë njerë nuk jam Qish duhet me se jelle Dë njerë kërë unë e idrona E nervëzona e, e bërtas Akan melana që ka ju ban dobi Cila është ta e që ka ban dobi Ajetet dhe hadithet Aja ka hadithet Ti duhet për nga meri sëselle Mos u dosh kët duhet pejgamberis a sallallahu alajhi wasallam. Por me mritë pejgamberit do e mos e ki ket urr për me kalu tek ai. Kjo është edebi i pest. Edebi gjasë lazer është e një shkura shejha ala tawqifeh ala ma fihi fadila tun wa ala tawbiheh ala ma fihi naqisatan. Thot duhet me falendëru Hoxhën nzonsi Xhamatliu kur hoxha i thotë që ty e ki gabim apo i thot çe ta bane se është mirë. Pra ose e çorton nga një vepër e gabuar apo e nxit për një vepër të mirë. I thot bane se ta ka më bo, është mirë më bo. E nxit për punë mirë apo e ndalon nga nga do një noksalok mangsi, të gjithë njerëzit kanë mundësi me u çortu në disa pika të caktuara, ka thënë duhet me falënderue. Ow ala keselin ya'tarihi. Ka thonë, apo kurojsh dëmbël. Kurojsh dëmbël. Mund të hoj jam i thon flej flej se mirë bashdo. Në që u. A po, për para, lezër, ka nejtë gjelarë me shkopë. Me shkopë. O gjelarë për fulle, o gjelarë të së lejfit. O gjelarë të së lejfit, jo tësot. Dhe ti e shëpë, lezër, dhe të mojnë me ligjeratë për këtë mesele me së është krizës bashkohore, mirimi, i cilje ka kaplue generatat e rejate të shëshrimit muslimanve. Ku me ndjekjen e hapave të Kulturave të huaja rebelohen nëzansat dhe bohen njerës të cilët nuk ka herë për të tëre. Cila është e para për tëre? Mohamed Kutbja ka përmenjë këta, sa për vlerë nuk, nuk është kjo konkludimi i mi. Mohamed Kutbja ka përmenjë, ka thonë, shikoj i kulturat të huja që ka dojnë me banë. Zgudxonë mi bërtit nëzansit! Me i bërtit nëzansit ti dënosh! Me e godit nëzansit! Profesori, ki, ki dënohet! Ki pason me gjopë! Dorasad se e selefit që shkacën e kundërta. Mir, po ato janë bota po më e vëllazë. Madje kta e kena pa në praktik sot. Në gjeneratat tona, profesor i cili ka pasur vetëm anabërtit, ka pasur vetëm na çortuë, ka pasur drejt, drejt, të gjitha drejtat i ka pasur mbi neve. E shet se ka dalë për për aty profesor i diçka. Kur frigohet profesor i më bërtit, s'ka haj. Nuk del kur gjom. Ata në të kaluara kanë qenë, kështu që janë edukue. A të ka thonë, duhet të falen dërën, kur e qërton për dishka, apo e nëzit për një mesele, ka thonë, dhe nuk i thot se unë e mirë e kam. E dhe nuk i thot, unë e mirë e kam. Nëse kjo zë zakon, i atërë të sëtë, nuk e në edukue me edukatët, dhe duhet mi pas. E shtata, do t'i nëmrojmë edhe në mënirë pak më të shpejt që t'i arrimë t'i përfëndojna me këtë ligjaratë, është thënë ka thënë el la yadkhulu ala shaykhi fi ghayri al majlis al am illa bi istidhan ka thënë mos të hyje tek hoxha në majlisin e tij përveç majlisit të përgjithshëm pa leje cili është majlisi përgjithshëm është majlisi xhamis por xhamia e ka hermetën e vet dhe kur kush guxon kërkuin na më ndalua atë nuk ka mundsi hoxha më thon të ski në xhami nuk e nuk ka mundësi nga se pengamberi sësëllëm për të në argumentu e sellem, me ata se pengamësën kërkujt nuk e ka ndalu e gjamiën, ka i njeri ka urinu e ka urinu e nuk e ka ndalu e mirë po për të shpija e ti ka posë rejku dhe të caktume adash me kërkujt leje ka posë edep andaj, thot hoxha përveç me zlisit për gjithë shëm kur rrinë të gjithë, gjamiëja e kështë me radhë Ka dhan përveç këtu në të gjitha rastet kërkon kërkon leje. Ka idh, dhan wa idha adna wa kanu jama'atan taqaddama afdaluhum wa asannuhum bid-dukhuli was-salamu alayhi thumma yusallimu alayhi al-afdalu fal-afdal. Ka dhan se yebliu jameh atar i par i çka i tek aj let jet m'imiri prejtër. Dhe let aj salamin m'i vetri prejtër. Nëse janë një grup ështëkojnë të ogja. Ku i du të mjëdanë për parësi? Qikëllë e zërfar e depje. Nëse ështëkojnë pës veta, i qesin të parin më të djetërin, më të ma... i cili ka dignitet dhe merit, dhe aj fillon bisejtën me ogja. Nga e kërë ka argumentu këta, ka thanë qështë e kanë trajtu e pengamberi së sellem, sahabët. Kërë kanë shkuë sahabët, me cilin njëri kanë hitë e pengamberi së sellem, o bëbëkër E kanë marrë njërin që kanë qenë afërt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kanë shkuar tek ai. E kanë lip, e kanë lip kategorinë e afërt që me shumë më ndërmjetsuar me, me shkuet te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë kthea e ka thutë Allahu xhallahu ala adab. Dhe ka zbritur ajete. Ajete ka zbritur Allahu xhallahu për trokitjen e derrës. Nëse trokitni 3 herë dhe nuk jauçelin ktheahu ne. A mëlena unë e thii. Ai mëlena. Ai po mëse telefonin mua. Unë di se mund më achel, po sku ma çel. Allah i ayete Kasbejt, trokitin e trahar, edhe pastaj kthehuni. Kjo është më e mirë për juve. A dikush tan ditë te derati. Derës. Po s'po do me dalëu, ai nuk po dai me dalë me, delë, me dalë derë. A ma i mrenëna unë di me ngallus tash apo shtuim mrenëna. Këtë nuk kanë ndajpë. Po e banalizojnë, ndoshta citaton mirë, po për ta kuptues se sa erand ka qejnë në të kaluara derisa Zoti kasbrit ajete. سودي الله جل وعلا قص بيت ايته برك مسهله قالان ويمبغي ان يدخل على شيخي كامل الهيئه متطهره البدن والثياب نظيفهما بعدما يحتاج اليه من اخذ ظفر وشعر وقضى رائحه كريهه لا سيما ان كان يقصد مجلس العلم فانه مجلس ذكر واجتماع في عباده قالان ذكرت هيت هوجا فيشا ريش كودو ممسوا قالان دوت ميمت اشات اميرا me tesha të pasta, me traditet, profetiket, e sa du të me realizu e si largimi qimeve, largimi i thojive, pastrimi i gojes, kretë këto, për çka, ka thonë nga se këtu, ka me voj i badetët, ka me voj i badetët, cila është i badetit, ka me mësu elmi, andaj elmi nuk mësohet pa, që në gjendja jo të e përstashme për, për kabul, e kështë me radhë, dhe ka përmendogja, shumë prej meselet të cilatë, Nëse detalizohem me ato, ndështë edhe shumica për të rëvlenë për dzanësat e dijës e cilat janë afër hoqës marit së elmit, mirë po nuk është problematikës e t'i përmedhë me ato të përgjithshmet. Dhe e teta prej edebeve është e njegjli se bejë në jedej i shekë i gjilë se të edebë, كما يجلس الصبي بين يدي المقري او متربئا بتواضع وخدو وسكون وخشوع ويسغي الى الشيخ ناظرا اليه ويقبل بكليهته عليه متعقلا لقوله بحيث لا يحرجه الى اعاده الكلام مره ثانيه طش كنت قلت كا كن قلت اولت para hoxes اولت جلست الادب ما ادب هي توغا Ajo, ullët që shikahije më ullë Aho më falë se kështu të ronë kryje Ullët që shikahije Ullët që shikahije Ullët që shikahije Ullët që kur ullët i madhi para të madhi para, I vogli para të madhi Që shikhu ullët thmio para të madhi Aho mutarabbi anbi të vadoin vë khudua Ka thanda se ullët Ullët me khudua dhe thjesi Ullët me thjesi Vë sukunin vë khushu Dhe që të si dhe rehati Për nuk banë gjurën. Wa ju zghi ile shekhi nadiran ilej, dhe e dëgjën hoqën me vëmendje dhe e këshyr. E dëgjën me vëmendje dhe e këshyr. Wa ju qëbillu bi kullijetihi alej, dhe tërë qenjë një kushton ati. Nështë do me përfitu. Ta këtha në filimi lëgjeratas. Nuk jemi të folë për qenjët. Po jemi të folë për dobiim të anë. Për njëriju nuk merë. Andaj, për nga Ameri sallam ja kam për tjel, dhe disa ka paspërit disa besave ka dhan tash po ma merr me anë se ç'i shtu kam thënë e ka përsërit fjalën që i them fjalë pas fjalë ka dhënë hipët komplet me tërçenën e tij tek ay mutaaqilan li qawlihi e percepton mirë fjalën që ka po thot dhe nuk e detiron mi thon edhe një herë ta thavë edhe një herë nuk i thot thuje edhe një herë andaj pejgamberi sallam e ka pas për traditës dhe vetis që mos ti përsërit bisedat nuk e ja përsëlit përveshtë nëse ka mëzit përshemur a e dinit që ta ka do është me në gjaut vëmenjen pasaj e ja ka thënë ata që ka e ja ka thënë vëla jel të fitu min gëjri dharuratin vëla jënduru ilajeminihi au shimalihi au fauki au kuddamihi i gëjri haja ka thënë dhe nuk e lëviz kokën e ti djathëtas, majtas, posht lart pa, pa nevoj për nuk lëviz djathëtas, majtas ekstumerat pa pa nevoj wala si e ma inde bahthihi lah au inde kalameh ma ka thanavishanarisht kur esht u boni studim kur esht u boni ligjirat nje ders nuk duhet me lviz kokën apo kur esht u fol me ta i fol hoces edhe sha ndoboju to te te te jo i fol hoces edhe xhiro hoca ose ti po do me mortash diçka kjo eshte ndobinj ton e respektit dhe hoqës, dhe hoqës ka përmendit dhe shumë prej edheve dhe cilat nuk kamun si të gjitha me i përmledh enanta dhezër enjuhsin e khitabahu me a shekhi bi qadril imkan wala jakulu lehu lima, wala nusellim wala nusellim wala limen kale hadha ka thon dhe enanta prej edheveve është që ku të flet me ta me fol me edheb sëtjet e mundur sëtjet e mundur dhe nuk i thotati e qysh e pse këta sepranojna kushta ka thonë t'i këtë që si shprej wala ejnë më udhiju hu adhem i thonë ku e ki morë këta ku e ka kjo vendin jo fe in arad e stifatet e hu të latta fa fil usuli nëse do me morë pre ti ilm zbutët me ta dhe e merë dhe e ndjer ilmin u amba dhisë sëlef dhe disa prej sëlefit kanë thonë Men kale li shekhihi lima Lem ju flih ebede Kushtë i thot hoqës E pse qështu ashtë E ka përcëllim të nacionit e refuzimit Jo pse kur do me ditë argumentin Me mërvesh, me mësue Po pse me refuzim Pse qështu ashtu as, E pse ka nga kështu Ka thonë lem ju flih ebede Së nëson kurki E ban edep E pse a qështu ashtu ashtu ashtu ashtu ashtu ashtu ashtu Ashtu ashtu ashtu ashtu ashtu ashtu ashtu ashtu ashtu ashtu ashtu ashtu ashtu as دي دي دي دي اذا امر مين دياتار ود امر مين ووجادش بريشوم ديتاليزيمه تكساي مساله اديه تا كان اذا سمي الشيخ يذكر حكما في مساله او فائده مستغربه او يحكي حكايه او ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك اصغى اليه اذغاء مستغاء مستفيد له في الحال متعطش اليه فرح به كانه لم يسمعه قط Edhjeta, dhe me këta e përfondojna, ka thanë, kur ta dëgjoj e prej hojgjës një mesejle, një dispozit, e një dëgjon një mesejlet që ditëshme, interesante, apo dhe një poezit, dhe ki ketë këto i di për menqë, pra i dëgjon një qëka, që ka ki i di, e ditëve së të mesejle që e ka thanë, e ditë që atë poezit që ka than, për folën, për e ka thanë, po poezit në shtë të neve nuk nabekur, rrasi me edhitë që atë hojgja prej po Po povolim për ato që e kanë dëgju poezia të vjetra të mdoja dhe e ka dëgju edhe e ka, e ka ditë për menësh. Ka than, azga i leji, ezga e mustefitin. E dëgjon me vëmendje si kur është të përfitu së pari herë. Filhal si kur është të ngut tashtë. Sef të filim e ka këtë mesele. Edhe pse, e di për menësh. Mu te atë të ishin i leji. Edhe e ka dëgjon vetën që është shumë jetër për këta. E dhe e ka dëgjon vetën që � a këtë e di ka thonë shërbë edhe shërbiju edhe protë për ulemavet hadithit ka thonë vallahi e ngoj për një djali tri talebe një hadith si kur me e dëgjusefte a une e kumë dit para se me linë në laket e dëgjëj për një talebes një hadith të për nga më beris e sellem si kur po e dëgjëj fillim tash jam ne do unë e di këtë a ditë para se më lind nëna dhe kush e ka transmetuar vetëm e vetëm më ngrit çështjen e hadithit dhe dëgjimit të dërsit të cilët i cili flitet në emër të Allahut te bareke ve teara farihin bi zot që po e ngon kit kto Allahut u e dit po nëse s'e di të, të je jetur, voj, e di do të më kallëzu që i e hetur i gje nevojë e sherte pengon kët mesela po mos më ditë duhet me kalëgjuhet dhe ma shumë. Ke enne hulem jesma hunqat, ka thanë sikur mësta kishtu dhe gjuhet asë njëherë. Të jam për e dhejbeve që e kam përmejnë djetarët e muslimanve të përgjithshme në raport me Hoxhën edhe pse detalet e këtyre ndoshta kishin merituar një zinxhir të veçantë mirpënalusim Allahu te bareke ve te ala te Allahu jalla jalaluhu namson se te edukohem me edukaten e Muhamedit sallallahu alei selam elusim Allahu te bareke ve te ala te Allahu jalla jalaluhu namson te te jemi ne edukaten e Abu Bekrit edukaten e Omerit تربية ne Uthmanit تربية Ali te Abu Baid ibn al-Jarrah radhiyallahu anhum wardahu elusim Allahu te bareke ve te ala te Allahu jalla jalaluhu te na doko من القران والسنه النبوي صلى الله عليه وسلم تضبطوا لنا تان السيتته تونه وجهته تونه زمرته تونه من ثروبين تونه من شيرتين تونه جل وعلا ان الله تبارك وتعالى نامنسون ان تهيتم امام و اسلام واحسان ايلوسي الله جل جلاله وتعالى دليلنا تقيم متا تهي تكنوا مني اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين